lehenik eta bain, eguna pasata, nola ikusten dira gauzak? Beno, ha, zuk esan duzun bezala koldo, bai, ikusten dugu herrian post bat eh... Eee... Biztu dela edo, e, nabaritzen dugu jendearen aldetik ba, begirunea eta bueno, ba, alde horretatik ba, oso pozik eta oso eskertuta gaude ba, herriaren zati batek bintzat abotxanitzen proiektuari eman dion babesagatik. Eta bueno, ba, e, egia da uholde bat izan dela eta kaletik ibiltzea bera ba, e, bueno, pozes betetzen dizun baina e, mugitzea bera askotan kostatzen duen e, urratxikia da e, baina bueno, oso posik gau de ilusioz puztuta gau dela ere zan behar dut Eta bai, egun batzu pasadirak, aste Luze pasa da autezkunde egunetik eta egia da ba dabenekot hasi gerela ba, lanketari begirakoan eta ausnarketa sakonxiagoei begirakoan ere belaipatzen du hori, eh ausnarketa, eh emaitza iburu zure, bueno, ba, dagoeneko 8 urteko eskarmentua bazen urtean eta lanketa bat egina herrian ere, baina e, aldaketa hau herrian eh nundi ignora, aipatuz ba, dute eh batean ere, ez ba, urte luzez konpondu gareko hainbat kontu bazirela herrian eta jendeak beharra da, menu ba, aldaketerako eh momento iritsi dela e, erabaki duela, baina nola Zer ausnartu dut Bai, ba ausnarketa horretan eh ertzasko dituen eh egoera baten aurrean aurkitzen garela uste dugu, ba, bueno, alde batetik e, orain arteko udal gobernantzak ba agortuta dagoenaren eh ikuspegia jaso dugu, e, edo horrela e, interpretatzen dugu guk beintzat izan ere alde bakarreko eta gobernatzearen nahi hori behintzat behin betikoz bukatu dela iruditzen zaigu ondarribian, Bestalde batetik ere aipatzen duzun bezala, hau ba, e, txanitzetik, askeneko sortzi urte eta lanketa ere, uste dugu badela beste ertz bat, eta finean edo e, konklusio gisa bai uste duguna dela, edo gukiten dugun interpretazioa dela, ba hori, herriak ez duela nahi alde bakarreko gobernantza bat. E, eman diren emaitzek erakusten dutena da, e, ezberdinen artean herriakudeak, tu beharraren eskaera edo eta horri aurre egiteko naian gabiltza ahotsan e, aipatu duzu dagoeneko ba len harremanak egin e, e, militu zotela gainerako ba, e, udalordezkaritza lortu duten gainerako alderdiekin ai e, justu ba, e, arrakastaren gakoa ere nagarrendu dezute berba da eina hondibazian e, e, e, ere e, hori izan dela alderdi edo e, siglen e, ba, aldean ba e, duen independentzia hori enbaloratu duela herria. Bai, dugu dudarik gabe, ba, e, gure proiektuak askenean erritik eta errirako lan egiteak gerturatzen gaituela asko erritarrengana, eh? Eta erritarren sentsibilitatea bizi dugula eta estaugagula, ba, beste erakunde edo beste struktura batzuetatik edo nolabait, eh, inor esaten digunik nola lan egin behar dugun eta, ba, horrek gerturatzen gaitu eh erritarrengana. E, Kampainan eta duela azken hilabetetan aipatzen genuen ez da nola herria e, udaletik urrundu zegoela guztiz eta e, jaso dugun badesaren arrazoietako bat bada hori ez, ba, erritarren gaddik gertu egotearen eta herriko beharrak ba, bizi ditugula guk erritar geren enean eta ez da inor inorre esango digunik edo nola bait nola abordatu behar diren gaioak, ja, herrian abordatu behar ditugu ustedugu hor dago lagako etako bat. Eta bai, e, ipatze zenun bezala beste talde hordezkaritza lortu duten talde politiko guztiekin, ba, datorren ziklo honetarako e, ideiak partekatzeko edo e, bilera e, tarte bat edo bilera ronda bat e, zabaldu dugu. E, lehen ideiak e, maiganean jartzeko bilera ronda bat izan du da, eta nik eskertu egin nahi dut, ba, ordezkaritza lortu duten talde politiko guztiek e, Bueno, begion ez hartu dutela, elkartzeko eh, eskaera hori eta, baita, bigarren bilera baterako enplazamendua egin dugula talde guztiok eta eh, dator astera begira edo pentsatzen dut, bigarren eh, bilera ronda bat egingo dugula ba, ekainak amazazpian udal batza osatu aurretik eta ba, nola baiteko harrenman zano eta natural batean eh, murgiltzen nari edo asteen nari garela zentxasioa dudalarik. El carnal en la cojarrera, ¿dópatoso verás? Bueno, eh, mai gainan jarri ditugu eh, ideia batzuk, eh, ez dugu zehaztapennik edo eh, egin momentu honetan eh, bigarren bilera ronda horretan zehaztapennetan sartzeko nahi aierazi dugu talde guztiok. Baina elkarrizketarako eta ikuspuntu ezberdinak ere elkarrizketa bitartez eta negoziazio bitartez jorratzeko behinzat eh, nahi uste dut adierazi dugula bilera horietan talde, talde guztiok. Eh, aipatu izan duzute, magobernatza eredu berri baten aldeko apustu egiten duela botxanitzek zer aldatuko da? Eh, Ekaienan amasazpiteik aurrera, ondarribian edo udaletxean Bueno Ni alkategai bat izango naiz, e, agotxanitzek nire e, pertsona edo aurkestuko du alkategaitzarako, eta, bueno, e, uste dut aukera handiak daudela e, alkate izendatu ateratzeko, baina badaude beste alternativa batzutako aukerak ere gaur egun. Zan nahi dut, ez da gozzi urtatuta euneko eunean izango naizenik alkatea izan ere, Zbakiek aukera ematen dutelako, beste norbaite hautagaitza aurk eztuta, beste norbait izatea alkate ere. Orduan prudentzia guztiakin gu egia da e, barne mailan lanean ari gerela, antolakuntza batetan e, aurrera begirakoan, E, lehen bai lehen udala funtzionamenduan e, izan alizateko, baina prudentzia egin beharra daukat, izan ere, bueno, e, zenbakek beste e, alternatibeterako aukera ematen ba, baitute. Zer aldatuko den, ba, bueno, azteko... Nik e, ulertzen dut e, Alkatearen lansarietan eta lehenengo erabakiak hartu behar direnak izangoide dire, al, e, bon, Alkate izendatzea, e, ni neu autatzen al, e, manauten Alkate, hor goita marreguneko EPE bat irikitzen da e, batzordeak, e, izendapenak eta e, egiteko. Uste dut, bigarren e, udal batza horretan... E, politikarion lansarietan hasteko e, lehenengo kenyu bat egin nahi dugu eta e, soldaten murrizketa bat planteatuko dugu. E, batzorden antolaketan ere aldaketa batzuk egingo ditugunaren nahia daukagu, izan ere hau e, programa bat aurkeztu zuen, giltzen programa eta programa horretatik udal antolakuntza bat e, jasotzen da eta horretan gabiltza Ba, e, prestatzen nila e, antolakuntza berri hori nola ingo dugun. Eta, aipatzen ba, nuena, e, ez, nere nahi abeintzat izango da, ezberdinen arteko akordiotan oinarrituko direla datuzen lau urteetarako e, erritarren OBBRs hartu beharreko erabakiak. E, nola nahi ere, udalak badu bere martxa, hainbat konpromiso hartuak ere, e, datuzen urtei begira, obra, proiektu eta bar, ez da egite horri segira e, e, e, eman beharra altzaion, ala ez duzute garendik hori e, aztertu edo planteatua. Mm, bai, momentu honetan martxan dauden gauzak e, aurrera jarraitu behar dute, gu gatoz udala gatoz gelditzera, edo gure naia ez da udala gelditzera, udalaetak ibilbide bat izaterako bidean e, gatoz. Indarrean edo martxan dauden proiektuak, ba, Bueno, ez dakit, e, kalen e, solastatze proiektuak ba, bukatu beharko du, ez du <laughs> geldituko e, solastatu gabe. E, zainduako eraikina martxan, astera dihoa obra eta uste dugu, bueno, e, abotxan hitzek proposatu zuen aurrekontu aldaketa batean horretarako dirua jarri behartzela eta e, badagaraia e, obra hori egin eta zaindua eraikina bera irikitzea ere. Eta, bueno, e, bai aipatu nahi dut, e, mai maiganean jarriko ditugula estrategikoak eta epeluzerakoak diren hainbat proiektu e, berrastertu behar ditugula, ez apoa kasu. Apoaren onarpena hain nabarmena izan zen e, udalbatzaren gehi batek eta aldeko eta udalbatzaren beste guztiok kontrakoa e, boska ematearen ikuspegi hori, Ba, horrek erakusten du ez dela partekatutako proiektu bat izan naiz eta estrategikoa eta oso garrantzizkoa izan horrelako ba, e, lanketetan bai bir planteaeamentu bat egin nahi dugu eta adostasun maila altuagoko e, bueno, ba, lanketa izatea espero dugu. E, aldaketen artean asko aipatua hemen Euskal Herri mailako beste mediotan alardean aldaketak emango direla, hori ulertuztate emandute askok, ez dakit garaiz den, eh oraindik ere, ba, aldaketak aurre ikusteko edo Bueno, hau da eh guztietatik de Gustietatik eh galdera errekurrente bat e, jasotzen ari naizena eta uste dut gustietan eh gauza beretsua esaten ari naizena aurten Adibidez, eh, alardearen norabidean ezta aldaketarik eh, aurrikusten aldaketa sakonik beintsata aurrikusten, denborak berak ez duelako aukera ematen. Keinuetan bai izango dire aldaketak, izan ere, bueno, agotxanitzen ordezkari izan garenean eh, egin ditugun eh, harrerak eta mantentzeragoaz, baino eh, Alkate figuraren barne sartzen baldin bada, hori ba, orain arteko ibilbidearen e, barne sartzen dugu. eta desberdina dena da izango da gure e, postua ba, ezberdina izango dela. E, alardaren gaiarekin Zalantzarik gabe abotsan hitzetik bein eta berriro adiorazi izan duguna da e, elkarrizketa dela e, erraminta tresna eta akordioak ezberdinen artean. ere, e, egin behar direla nola aiteko konponbide batetara heldu nahi badugu. Alde bakarrez, nekez, lortuko dugu konponbiderik, orduan e, guk uste dugu e, aldaketarik ematen baldin bada, desberdinen arteko akordioan oinarrituta behar duela. Bai uste dugu, aurrera begirakoan lanketa batzuk martxan jarri behar ditugula eta Ba, horietako bat da alardearen gatazkaren inguruan sortu diren min edo zaurien e, lanketa bat egin nahi dugula, abiatu behar dugula eta horrelako gaiak uste dut importanteak direla etorkizun batean e, lortzen den edo lortuko balitzakordio bat ez tadila izan garaituak eta garaien arteko e, konponketa bat baitzik eta Guztiok herritarrak kohesionatuko gaituen herrio eh, hobere baterako bidea izatea iragita bona ondarrien aldaketa datuz dela. Udalaetxean eh, hainbat arlotan hori argitzen joango da datozen ilabeteetan, ekainaren 17 aurrera baina bada zerbait aldatuko ez dena hori argitu izan izango zute. Eh, ekainak 8 hontan arratsaldeko 7etan herri batzarra ditua duzu, eh, agotxanitzen eta argi utzi izan izango udalgintza, gauza horrela dela, baina herrigintzaren bidea ez duzute hautzeko. Zalantzari gabe, e, abotsanitzen elburu nagusia errigintza izan da beti, herrintzatik sortu gara eta errigintza indartuko dugu. Errigintza gainera hilikatuko du udalgintza eta lehena aipatu dut zein garrantzitsua den erritarrak eta udala gertu egotea. Horregatik abotsanitzen zat e, ziklo berri hau irikitzen itzen baldin bada herrigintzako e, e, arloa babestu ba indartu eta elikatu beharra daukagu, hori izango baita e, udalgintza hobeago bat ekarriko duen e, tresna garrantzitsuenetako bat. Beraz, e, ostegoen nontan, e, arratxaldeko zazpietan e, kulturetxeko egun da irugarren gelan, deitu dugu gurengo bilera. Yeah, ba azken galdera, pertsonalagoa, azter suposatzen duen, beno ba, e, ma, ba maia txen hogeita sortziko, udaraute segundenean maitza ikusita, beno ba, e, alkate izateko, e, aukera hori ondarbitar bezala. Noiz baita hori irudikatu izan duzuna espaldi. Bai, nik uste dut, e, autagaitza, aurkeste, bere autagai gisa edo, aurkesten duen e, guztiok, badugula nola baita, e, egun batean aukera hori e, piztu daitekenaren e, ezdaki esperantza den ilusioa den edo eta bueno, hore handi bat izango da ondarribian herritar guztien ordezkari izatea e, bueno, banik ilusio osoz bizi dut erronka handia da. eta bereziki erronka izango da gauzak ongi egitea. Eh, ni, nahiko autokritikoa izaten naiz nire buruarekin eta kostatzezait eh, egindakoaren valorazio positiboak egitea eta erronka jartzen dira nire buruari da erritar guztiak ordezkatzea modu berean, hau da erritar guztiak berdinak dira eta denen ordezkari izatea eta gauzak ongi egitea izango da nire burua e, Aipatu duzu aldaketaren alde, ba, herritarrek hitze egin dutela edo gutenez herritaren parte handi batek zer esango zenioke aldaketak, ez dakit. Berando baino le maiazkarres, pero ditu en horri. Ba ni beresiki eskatu beharrean nago, ez? E, lehenengo udalean sartuko bagina lehenengo gunetik aldaketak e, egiten hasiko gara, baina e, kontziente naiz ere E, UDAL edo Administrazio Publikoen e, dinamik eta norabideak aldatzeko e, denbora behar beharrezkoa dela, egia da lagurteko EPEan e, Bueno, luzea dirudean harren segituan pasatzen diren EPE-ak dira eta lehenengo egunetik e, lanean hasi nahi dugu gauzak aldatzen joteko baina e, egun batetik besterako horretan aldaketa sakonak nekez nabaritu halko ditugu bereziki udaletik kanpo e, e, dauden pertsonek, ez? E, Pasientzi pixkat bai eskatu nahi dut, e, izan ere emaitzak ulertzen dut e, EPE Ezo soluzean e, urtea maieradako e, aldaketa hoien emaitza batzuk ikusten hasiko direla. Ba, Igorre badan, Araneta, Esker Mila? Mila esker zuei, koldo eta baita antxeta irratiari ere e, aukerao emategatik.